att du snart ska Rämna stad Vi Sådär ja Tjoj Vilket nummer är det? Ja, ingen, ja, ingen aning inte. inte en susning som Kalle som, som, <laughs> Maria sa på när han var med på spåret Inte en <laughs> men, men Man märker Man märker ju liksom inte ja, Hur långt det är mellan våra inspelningar För det är mer för uppläggen, liksom. Ja. Eh, när vi lägger ut dem. Nu har det varit... Det har varit vad heter det? Långt emellan. Men, men när den här kommer ut så är det väl vår snart. Ja. Mm. Det är bra. Den som väntar på något gott. Om man väntar på något gott, så är det bara härligt. Så. Ja. Så, jag har sagt så är det. Mm. Vad heter ämnet idag? Vad är Gävle versus Umo Just det. Jag har vänt på det här, men det stämmer. Mm. Gävle vs. Umeå. Har du grundfakta att börja med? Nej, faktiskt ingen grundfakta. Äh. Jag tänkte att jag, jag släpper den till dig idag. Men ja. eh, vi kan väl köra grundfakta. Det det, är som, det kan vi väl ändå bara på uppställs Ja. Vet du vilken stadsmästare större Alltså, in invånaremässigt. Ja, men det... Då måste jag tänka... Och, och, och hur många? Jag kan Jag kan tänka att... Direkt så vill man säga Gävle Men jag tänker att det bor ju många studenter i Umeå Nej, men jag, jag säger jävle Är större än Umeå Folkmängd Jag kan säga att det skiljer 14 000 invånare ungefär. Ja, till för det. Nej Nej, Alltså Umeå så är det ja. Och jag kan gissa att det bor... Många bor i Övik. Alltså det, här tätort, det är ett tätort, inte kommun. Att... Öviks tätort, 30, 30. vad ska det vara? Fem... Nä, ja, max, max. Ja, men jag, jag säger då i Ävle. Eller i Umeå då som är större så bor det väl kanske 50? Nej, mer, mycket mer. Alltså 70? 89? Oj! För det egentligen 75 i Gävle. Mm. Mm. Ja, du ser. Ja, det är... Ja, det är ganska bra tror jag. Det skulle vara intressant att veta bra, hur många som bor bra, men, men, men kan det vara alltså. Man tänker Umeå och Sundsvall Det börjar ju vara större också Är det Norrlands ja, största stad kan det vara. Alltså, jag, det. jag tänker att Luleå är, Räknar man ju som större Eller tänker jag Luleå Luleå är större Till, till, till äh, folkmängd Men när jag hör siffran 89 Så jag tror, jag tror inte Lule är större än någon annan. Nej, det är nog inte. Men då är ju. Då måste ju med vara den största. Ja. Jag ska se. Ja, Sundsvall har bara 58. Bufu! Skulle kolla Lil Peter. Peter är väl min mövig då. Jaha. eller min och min Ja. Men Lil då. Är. Mm. Så att um, um. Du ja. Ja. Så. Nej, men, äh, jag har äh, mitt upplägg Jag har kört, liksom, jag, jag kör en match med, i åtta olika kategorier bara, bara så snabbt en match. Intressant. Du också. Ja. Jag, jag, tror inte, jag, jag tror inte, att jag att jag har. Eller jag har inte mm. kategori, men jag, jag har kört liksom, åtta äh, kamp. Åtta saker har jämfört med varandra ja. och så får de liksom poäng efter det. Okej. Okay. Ja. Ska jag börja då? Jodå. Eh, vi börjar då Jävlefors som Jävle Umeå. Mm. Eh, Gävle har maknyra. Vad kommer från Jävle. Ja. Och Umeå ja, alltså Björka, tänker jag bara. Okej. Okay. 1-0 till till Jävle. Ja, tydligt Ja, ja men... Ja, mm. jag Men tänkt tänkte lite likadant. Ja så. Ja, ja. ja. hade <laughs> mm. sen, sen har vi Brynäs versus Björklöven. Ja men där är given Brynäs historiskt sett. Okej det tänker jag objektivt. Det? du? tänker objektivt. Ja, jag tänker inte med hjärtan, men alltså, ja, med hjärta Ja, men det väl Brynäs närmare än Björklöven. Okay. Ja men det var ju när han sa mod och röv till den <laughs> då, killen. Ja, då till hoppar. Ja, det var respektlöst. Ja. Sen, sen har jag tänkt på skivaffärer. I Gävle så har jag varit på På någon sån här break, mainstream skivaffär. Men det finns ju en som alltså. jag har varit på, tror gånger, som heter Söders skivbörs. Mm -hmm. Som är lite, ja det är inte igen från open mind men en light light variant ja, ja. liksom eller över ja, här eller, jag... det fan nu det blir som MG retro kanske typ. Ja ja ja men nu är ändå ja, rätt. Ja helt okej jag så ja men ja. den är mainstream affären den har stängt igen Ja, bra jag jag hade ju den i tankarna men Burmans då nej inte Burmans utan jag tog ja, den är också stängt nu två affärer som jag har stängt. Men jag tänker... är stängt det är stängt nej inte Burmans men det jag tänker på garageland garageland Re... Garage records det så många är <laughs> <Barbar>. <laughs> många är vi det är bra garageland records ja. och där är vi nu går garageland eleverande det har jag aldrig varit på ja den slog igen för det var ett skivbolag först ja. om inte något svenskt band Public Wayne eller äh, Captain Fusion Säpkans Vilka var det? Public Wayne? Var det Frick? Mm. Nej, det var ju, vad heter det? Magnus Wieström Ja, Just det. Mm. ja det vinner ju Umeå 2-1 mm. Och sen så tog jag äh, Två stycken band emot varandra ja. äh, Max Fenders Nej, jag hette Moraträsk Mot dansbandet Max Fenders en ordningsfråga. Kommer moraträsk från Jävle? Jävle ja, ah, okej. Okay. Deras första platta heter faktiskt Rocken kommer från Jävle. Okej. Okay. Eh, och där är vi inne i Max Fenders. 2-2. Eh, <laughs> ja. Sen tänkte jag eh, nästa. Nu är det väldigt jämnt nu alltså. Ja, nu är vi spännande. Har, spännande. Nu har vi gått igenom halva. Ja. Eh, sen har jag eh, Säger man staden baklänges då är det ju alltså Elväg jämt emot OEMU. Ja. Och Elväg vinner ju klart där. Ja. 3-2. Ja. Eh, Båda har ju bra betydelse med Elväg, ja. Ja. Och <laughs> OEMU. Ja. Sen har jag två, två stycken band. Mm. Eh, då kör jag Dr. Cosmos från Gävle mot Refused. Uber. Ja. Och Refused det är även ett band som nämns ofta Och som man ska tillkomma om egentligen För att jag aldrig, eh, aldrig rappföljer för det Men däremot Dr. Kostas Jag låg med henne i Tjeckoslåken i min stora fall Ja men det, det är de jag just den är Ja men bara den räcker ju ja. Egentligen att, att höra ja. Fantastiskt bra eh, 4 2 Sen har jag tittat på utseende bara hur staden, jag tittar på bilder hur staden ser ut. Okay. Och jag glömde bort att det fanns, en, att det fanns vatten där i jävle. Ja, jävla... det är en ja. mm. mm. Och sen såg jag på lite byggnader och, och ur perspektiv högt uppifrån så är Umeå inte så jättevackert. Mm. Så det är ja. Det blir ju jävle vinster också. 5-2. Mm. Och sen, folk som har bott i respektive stad. Mm. Då blir det från jävla så är det Cat Stevens kontra mm. Steve Galloway. <laughs> ja, så. Mm. Ja. Och då, då då vinner Steve Galloway faktiskt. Ja, så är ja. det. Var, ja. ja. Cat Steven Galloway. Mm. Och då tänkte jag också på Steve Galloway. För han gick inte till Hugo också mm. Ja. Nej, men Steve Galloway det är som väldigt nära Gallon. Ja, en gallon. Okay. 5-3 till Gävle! Oj, oj, oj, grattis! Samma fler. Mm. Intressant samma att så. jag hade nästan samma upplägg. Oj! Men eh, jag har inte bestämt än vilka vinnare. Så jag tar det på uppstuds. Mm. Först hade jag ju hockey. Löven Brynäs. Mm. Jag går mer på hjärta än på smärta. Så jag tar Löven. Så du och sväljer moderöv? Det sväljer ja, det sväljer jag. Sen har vi två stora sådana här... Starka. ...evenemang. Mm. Mm. Mm. Eller vad man ska säga, evenemang. Eller vad, vad stan är lite känd för. Mm. Brännbollsyran. Vad mm. var det där då? Ja, en gång. Och julboken mm. Och då vinner faktiskt... ...julbocken. Ja. ja. Jag hade... Jag hade inte med den, men jag hade nämnt jag, jag hade fast jag, den, den, den för bort ja. Sen har vi två Stora profiler eh, Popstjärn mm. Och då har ju, du var inne på dem, Sångaren i Refuse, Dennis Lexén mm. Från Ume, Eller Allas Vår, dileva. Mm. Och då måste nog poäng gå till dileva. Mm. Bra gjort Sen har vi ju fotboll. Vad heter du levare egentligen? Thomas Magnusson. Ja, samma som skidåkar. Och då har vi ju två stolta lag där som båda har varit allsvenska men nu är i super i superettan tror jag. Eller kanske våningen under till dem. Mm. FC. Mm. och Gävle. Gefle. Och där går poängen till UFC. Där Gefle. Och sen har vi två idrottsstjärnor Från Gävle, ställs Anders Masken Karlsson Mot Steve Galloway Hockey Steve, Steve och fotboll mm. Och då ja, det är det Steve Galloway Aha. Han slog masken För masken Det var masken som gjorde När Sverige låg ja. mot Finland Så det gjorde masken två mål Det är det enda, enda man kommer ihåg den för Ja ah, jo men alltså fotboll Steve Galloway Han var en stor profil på det här, ungefär, ungefär som Solbergs Solman och Ovens Ungefär, <laughs> ungefär ja. Han var Umeås Solman och Ja Och så har vi ju så att säga Kännetecken igen Och då är det ju Umeå Kallas för Björkarnas stad mm. Och Gävle kallas för Julbockens stad mm. Så det får bli stad <laughs> <laughs> <röks> <Sen, röks> det är ju en grupp 3 det är helt sjukt <röks> Och sen är det det, bara, det match där faktiskt. Ser mer ser mer tufft alltså. Det är två profiler och då har vi ju eh från Jävle Öjebrandelius. <röks> Songern i Doktor Kost. Mhm. Mm Okej. Okay. Och en gammal på den favorit. Ja, Praisea. Ja, Stefan Lind. Jaja. Ja. ja, fan det är tufft. Men jag måste nästan ta Staffan Link på gamla ja, men, jo. Ja, jo, men den. den hade jag Är mm. Oje Har du inte sett den där springfilmen Spring Som Schiffert producerar? Nej Den är ju skitbra Den är liksom jättebra film Nej, inte sett För han fick ju MS Oje Brandelis mm -hmm. Så han levde och så filmade det Och Schiffert Det kom på tv Något år sedan I alla fall Sen har vi gått in på själva idrottsstadion Och då har vi ju jävligt IP klassiska Mot gamla vallen i Umeå Och det, ja, det finns inget snack Det är jävligt. IP man, man, det, det känns som jävligt IP Att de hade träläktare jag vet, jag vet. Ja, det, det, ja. Som Domsö <laughs> Har ha, ha Domsö kvar sin träläktare tror jag. Kanske, det, det kanske Tompa vet Ja. Hör gärna av det om du vet så att du kan meddela på något sätt Så du kan ta upp det Ja de har en riktigt bra trädläkter mm. Okej okay. Och <skratt> sen har vi ju Komiker Och då är det ju så mycket som eh, Babsan Från Jävla mm. Lars-Åke Williamson, mm. Trans Och Ballabylen, Jan Bylen Från Umeå ja, han, han, han var med i början på det här upp Ja, länge. Ja. Ja. Men han var, redan, han var redan känd. Då Jag pluggade ju med honom som skrev någon i roliga grejer i studenttidningen. Mm -hmm. Alltså, han. han var, jag blev orolig det typ. mm. Men han var ju försvunnen. Ja, han var försvunnen. Men, nej, men det, det får ju. ja Poängen går ju till så Ja. Jag <laughs> okay. Och sen, sen har vi två tungviktare Och då är det ju. Två fackföreningskämpar Två fritänkare Två nydanare För Gävle har vi Joe Hill Gävle ja. ja Han läste jag Och för eh, Umeå samma initialer John Hedström Ja och det känns som en enkel det... Poängen går ju till Jihå Till Umeå John Hedström ja. En, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lika inför sjätte avgörande. Oj oj oj. Så du har elva stycken. Ja, nu är det musik. Från Jävle har vi den klassiska rockolga. Mm, det såg jag också att de kom från jävla. Ja. Och webbmötet undan från nu Jo. Jo Vinnare Jöga garden? Ja, det... 6-5 till Hugo. Det, vore... det det var vore... hade starka korten på slutet. Ja, eh, Mot drog jag, jag, jag hörde ju Yoga senaste mm. låt. Ja. Eh och det man behöver, inte, man behöver inte höra det amatörer ja, ja, ja. Ja. Ja. men kommentarer överflöd. Det är jättebra. det var lustigt att det typ nästan hade samma upplägg. Ja. Eh, jag har ju Tagit fram min Fem i topp Om man På varje stad Om man eh, blandar de bokstäverna Vad det blir, vi har, vi har kört det förut Ja Och nu är det eh, Fem i topp på ord Det skulle kunna bli om man använder sin fantasi Och kanske om, om man har lagt till några fler bokstäver ja, så. Det går ju inte och Nu säger jag det innan, det går inte att göra med ord Men Det hade kunnat på något sätt Ja mm. Uh, Gävle då uh, uh. Med fantasi och lite vilja Så ja, det ja, här kan det bli jävlar Ja, det mm, är bra <skratt> Dileva, <De> var <han, skratt> Kan <få> fram också Älvar <skratt> ja. Velar ja. Och den senaste <skratt> Kanske med Farid, Vargarna mm -hmm. ja. Ja. Mm. Umeå hade det kunnat bli om man med lite fantasi och sådär så hade det kunnat bli musen. Ja. Mås. Ja. Semester. <laughs> åsna. Ja. Och eh, min favorit. Mesmör. Mm. <laughs> ja. Mm. Oh. Absolut. Nej, mm. ja, det. Nu. Det jag för det Jag vet inte om ni det ännu. Ja. vi Vi. vi Lyssnade bara så Så vi, vi måste bara lyssna på en sväng På dialog med henne i Tjeckoslovakien ja, Bara ska vi höra här Bra flinkgitarr Ja det är ett väldigt bra flinkgitarr Men texten är den bästa Vad heter sångar för det? Uyge Brandelius Ja Vi pratar om hur allting ska bli Omgjärtat av ett ganska Röntgen är ju den En bok om planekonomi Som ska ge arbetaren fri Ett flygblad ut i lati Lunchrummet på någon industri Jag låg med henne i Sonsson och Gävle Jag låg med henne i Malmö och Umeå Jag låg med henne i Tjeckoslovakia men det var ju... är det du var. Och Nej, var, var det inte i Luleå? Nej, ja, det är så. Jag tycker jag så Umeå. Ja, det hade varit fantastiskt, Sisvald. Nu skulle du till. mm. Inget tillfälle, inget tillfälle. <laughs> alltså, jag låg här i. Men i Tjeckoslovakien. Mm. Ja, det är bra. Mm. Fantastiskt bra. Mm. Nej, men alltså, vi är väl tömt ut totalt. Tack ja. för nytt ämne. Tack för nytten ja. Det sista. Det så ja, låt höra. Oh Toppjobb <laughs> Som men var, var lustigt för, jag, för ja, men nästa gång så ska vi ja. skriva en ny lappar. och då tänkte jag att men det måste jag ta med nästa gång ja. Jobb. Är, ja, naturligtvis helt gott bortat ja. man oj oj oj nu lärde vi en väldigt lång ja. podd också. nästa ja. gång ja men det kan vi topjobb Ja, jättebra Fantastiskt. Hej. fint hej